Və sonra müəllif rəhməhullah 42-ci bölmədən danışır və buyurur ki, Bəbu qolu nəbiyyə s.a.v. əd-dinu nasihə dilləhi və li və li əmmətil e, və əmmətim. Və İmam Buhar rəhməhullah Peyğəmətisəm hədsini qeyd edir ki, Peyğəmətisəm dedi ki, din nəsiyyətdir Allaha, onun rəsuluna, ə, ümmətə və bir də onların imamlarına və bir də müsəlman yəni ümmətinə, bütün insanlara. Və ə, burada İmam Buhari Rəhmallah bu hədisi yəni, öz bölməsində, yəni babdının altında gətirməyib. Sadədə başlıq kimi gətirib və İmam İbn həcə Rəhmallah qeyd edilir ki, sünki bu hədis İmam Buhari Rəhmallahının şərtinə yəni, uyğundur. Və həqiqdən də ə, biz İmam Buharinin və İmam Muslim, Eyni ilə Abu Davud, Tirmizi, Nəsəy bin Məcə, yəni bu cür hədis, əhlüsünlən hədis alimlərini, Daha doğrusu əhli üçün deyəni, ümumiyyətlə, rafidlərdə hədis alim də yoxdur. Yəni, bu cümlə düz deyil. Ümumiyyətlə, ə, İslam yəni şəriyyətində və ə, bu həmən hədis sahiblərində. Yəni, İmam Buxarədir, Müslümdür, Abu Davuddir, Nəsəyidir, Tirmizidir, İmam Əhmədə və s. Yəni, bu cür alimlərin heç biri özünün topladığı kitabda heç bir yerdə öz mənim şərtim budur deyə yəni, qeyd eləməyib. Yəni, heç kim deyəməz ki, falan kitabın falan səhifəsini İmam Buxarı deyir, mənim şərtlərim budur. Vaxt İmam Müslim deyir, mənim şərtlərim budur. Yəni o şərtlər necə toplanıb, o şərtlər həmən kitabın araşdırıblar, təhlil ediblər və orada olan hədisləri siniflərə, qisimlərə, raviləri siniflərə, qisimlərə bölüblər və həmin ondan sonra isə həmən İmam Buxarının şərtləri yəni meydana çıxıb. Və, <coughs> və eyni zamanda Müslim <coughs> də 12-mi, Əbu e, Davud da 12-mi. Və İmam görə Əhlüsünnə ittifaq edir ki, İmam Buhari'nin şərtləri İmam Müslimdən, yəni üstünsəlidir. Çünki, eee, demək olar ki, şərtlər bərabər olsa belə, İmam Buhari bircə şərhdə, yəni qeyd edir ki, yəni İmam Buhariyə görə, e, bir əsirdə, ravilərin bir əsirdə yaşamaları kifayət etmir. Heç olmasa onlar bir dəfə də olsa görüşməlidirlər. Yəni, onların bir-bir ilə qarşılaşdığıları ispat olunmalıdır. Çünki e, səhih hədisinin 5 əsas şərti var və onlardan da biri də ravinin bir-bir ilə qarşılaşmasıdır. Və bunu İmam Buhar Rahamallah şərt kimi qeyd edir. Yəni, e, heç bir sözlə deyil, sadəcə əməllərində İmam Buhar Rahamallah qeyd edir ki, yəni, onlar heç olmasa, bir dəvdə olsa bir-bir ilə qarşılaşmalıdır. Ancaq İmam muslimə görəsə onların yəni qarşılaşmağı yəni e, elə də mühüm deyil əgər ki onlar müdəllis deyillər yəni, tədlis deyillər müdəllis deyillər müdəllisə növləri çoxdur yəni e, hədisin hədisi və ya da raviləri və ya da isnadı yəni zülmətə salan yoxdursa yəni qaranlıqlaşdıran Yəni, hədis alimlərinə qarşı istinadi qaranlıqçıdan yoxdursa, imam muslimə görə də bu da e, səhih salir. Və umlidə götürəndə imam buxarinin şərti, həyitləndə imam muslimin şərtindən yəni, üstün salir və bu hədisdə müəllifin gətirdiyi əddin, din nəsiyyətdir. E, hədisi imam buxarinin şərtinə uyğun olmadan görə, imam buxar onu babın altında başlıq kimi gətirib. Və bu hədisdə bəzi hissələrin isə İmam Müslim öz kitabında, yəni rivayet edib. Və burada Peyğəmbər sallallahu bildirir ki, din nəsiyyətdir. Yəni din nəsiyyətdir o mənada deyil ki, yəni hər şey tulla, namaz, oruc, həcc, zəkatı tulla qırağa bir dənə nəsiyyədən narış yox. Bu demək deyil. Sadəcə necə ki, onu uyğun misal, həmsandır Al-Həccə Ərafa, deyir həcc nədir? Ərafadır. Yəni sən heçsən bir dənə elə Ərafada sahibi sayılmır. Yox. Sadəcə Ərafa Həmən həlcin daha böyük hissəsini özündə şamil eləyir. Yəni, əsas kəsidir, əsas yağlı yeri orasıdır, aydındır. Necə ki, e, e, dində nəsiyyət hədisi onun kimi. Yəni, əsas şəriyyətdə, e, İslam dinində əsas mühüm şeylər nə tutulur? Nəsiyyət tutur. Yəni, daimən dəvət, də, e, insanlara qarşı münasibət, hakim, insanlar və yaxud və Bunlarla müamilə, onlara inkar-munkar elməyə, dəvət elməyə başa salmaq, haqqı yönətmək, bütün bunlar hamı sümunidə nəsiyyətin altına girir. Və bu baxımdan da Peyğəmizdən əddi ki, əddiyini nəsiyyətdir, dirdiyin nəsiyyətdir. Və dedilər, ya Rasulullah, kimə Çünki e, sahabələr demədilər, susmadılar, bilirlər ki, nəsiyyət nə deməkdir? Nəsiyyət, Bir insanın kimdənsə nəsiyyət tələb etməsidir. Yəni, ondan, əgər biri gəlib sənində isə mənə nəsiyyət elə, sən artıq bacarırsansı, onun əhlisənsə, sənin boynu vacibdir ki, həmən qadışı inə isən, nəsiyyət eləyəsən. Və onlar həmən sözün, mənasını bilirlər. Və ona görə də dedilər, ya Rasulullah, kime? Peyğəməsəm ki, Allaha. Yəni, əslində, Allaha bir quluna nəsiyyət edə bilər, heç bir şey. Yəni, Allahın, qulun, heç bir qulun nəsiyyətinə ehtiyac yoxdur. Sadəcə, hədislərdə gələn bu nəsiyyət məsələsi, o, Allah subhanahu wa ta'alanın e, tovfidinə, Allah subhanaların kitabına olan nəsiyyətdir. Allah subhanaların əmir və qadağınlarına itaatində olan nəsiyyətdir. Yəni, bir qulun Allahın e, nəsiyyətində necə, necə eləyə bilər? Allahın verdiyiləri əmirləri yeniyyət edilib çəkildikləri qadağınlardan çəkinmək. Allah subhanaların kitabı necə n Onu hüvsətmək, onu təfsirini bilmək, onu əməl etmək, onu tədris etmək, bilməyənlərə öyrətmək və onun içərisində olanlara əməl etmək. Orada olan qissalardan ibret almaq, təvfiddən ibret almaq, əmrlərdən yerinə yetinib, qadağanlardan çəkinmək, aydındır? Və e, kitabın özün haqqını özünə vermək. Yəni kitabı e, mırdar deyillər atmamaq, onu alçı altmaq, vərəq və s. və Kitaba nəsə et, o demək deyir ki, kitab evdə qapının üstündə olmalı, gələn-gedən altından girməli altından çıxmalı. Və yaxud ki, qara əsqiqə bükülməlidir, şiqafın əsas bir güncə qalmalıdır ki, flancəsin evində qara əsqiqəsində quran vardır. Yox, e, kitabın haqqı məhz o kitabı oxuyub, hifs edib, əməl edib, tədris edib, e, camata yaymaqdır, aydındır. Və eyni zamanda müəllif qeyd eləyir ki, vali, ə, vali rəsuli vədir onun rəsuluna və eyni zamanda e, Peyğəmbər s.ə.s.ə də nəsiyyətə ehtiyacı yoxdur. Çünki Peyğəmbər s.ə.s.ə nəsiyyəti məs Peyğəmbər salsələmin ləmin yolunu, Peyğəmbər s.ə.s.ə gedən kimi getməkdir və həqiqi Peyğəmbər s.ə.s.ə sevgi məhəbbət onun yolunu getməyi də özünü bir övəz verir. Görürsən ki, məsəl üçün hər hansı bir İslamda olan firqələrdən kimsə Peyğəmbər s.ə.s.ə ləmin aşiqiyəm, Peyğəmbər s.ə.s.ə ləmin vurğunuyam, ə e, belə, belə məhəbbətim var, belə eşqim var, belə. Nə isəsən danışıırlar. Ancaq əməlində baxsan, görsən Peyğəmbər sallalləmin əmrləri qalıb, bir tərəfdə bunun əməlləri harda? Bir tərəfdə. Yəni sanki arasında var, yenilə yox edə fərq var. Və ona görə alimlər Əlimran i̇mran surəsinin 10 ayəsini sınaq ayəsi adlandırdılar. Hansı ayə idi o? Kul-i-n kuntum tuhibbun nisat de, həqiqətən məni sevirsiniz. Allah Subhanahu mənə müraciət edir ki, peyğəmbəri o insanlara çatdır. Həqiqətən onlar Allah'a sevgilərini iddia edirlərsə, nəyinəsinlər? Peyğəmbər səhsəm idi bu eləsinlər. Və həqiqətən də Allah Subhanahu taala həqiqi sevgi Həqiqi iddiyatçılıq, həqiqi ona qul olmaq, həqiqi onun məhəbbətinin rizasını qazanmaq iddiyatına olan insanlar nə eləməlilər? Məhəmməd Peyğambər s.a.v. itaat eləməlilər. Və Peyğambər zəmin gətirdikləri əmirləri yenə yetirmək, çəkindirdikləri qadanlardan çəkinməkdir. Ancaq yox Peyğambər s.a.v. E, aşıqiyəm, nə həbibiyəm, nəyə yəm, nəyə yəm deyib, yəni Peyğambər zəmin əmirləri qalı bir tərəfdə özlə Başqa bir tərəfdə, ha, bu də həqiqətdə Peyğəmbər s.ə.və yəni nəsiyyət deyil. Və eyni zamanda Peyğəmbər s.ə.və nəsiyyət təhici onun əmirlərini, qadağınlarına bağlı deyil, eyni zamanda onun əhl-i beyti iləndir, onun ailə üzvlərindir, onun zövcələri iləndir. Hansı ki, e, onun yoldaşları Ayşə, ondan sonra Xədicə və yaxud və s.ə.və başqa zövcələri kimi onların hüquqlarını bilmək, onları möminlərin anası diye çağırmaq və eyni zamanda Peyğəmbər s.a.v.-ın özündən sonra vöyüb getdiyi Əhl-i Beytini sevmək, hansı ki, o əhl Beytdə sevmək, yəni bu günki, yəni Məhərrəmlik günündə qılınzla baş göz kəsmək deyil. Yəni heç bir Quran, sünnədə, yəni heç bir, yəni onların imamlarından da bircədən əravəhdə yalandan olsa da uydura bilməyiblər ki, hər hansı bir imam Məhərrəmlikdə baş gözün kəsib. Yox Əgər bu əhl-i beyt yəni qalan imamlar Hüseyin radiyalarının qətilindən sonra imam olmuşlar. Çünki Hüseyinə qədər radiyalar onlarının imamlığı yox idi, yəni onların etiqadından gedirsə və əslində şəriyyətdə belə bir şey anlam yoxdur. Yəni onların etiqadına görə həmən 12 imam məsələsi Hüseyin radiyalarından sonra başqa imamlar meydana gəldi, yəni o ölməlidir ki başqaları da olsun və ya da başqalarının kesi imamlıq. Yəni onlar əlbəttə Hüseynə qədər yox, Hüseyn (radiyallahu sonra bir dənə imamdan dələ gətirsinlər ki, onlar məhərrəm ayının onunda qılınzla başlarını kəsidlər. Çiyinləniz yoxdur, belə bir şey yoxdur. Sadəcə bu əməl özü bunun əsli bugün gün İranda qoyulmayıb, farslardan gəlməyib. Bunun əsli məhz 51-ci ildə, Hicri 51-ci ildə Hüseyn (radiyallahu anhu) onu Kərbəllə qətərə yetirəndən gələn ildən sonra baş vermişdir. Yəni o zaman hətta onu qətilə yetirəndən sonra edam eli boynunu kəsəndən sonra onun cəsədini başına arabanın içə qoyub Kufanın küçələrində sürürdülər. Və e, Zeynəb də bacısı yanında oturmuş həmin qıssanın şahidi idi. Yəni 72 nəfər şəhid edəndən sonra cənazələri yükləmişilər və Kufanın küçələrinə araba gedəndə küfə əli başladı üzgözün cırmağa. Yəni o qıssanın əvvəl biz əvvəllinə qaysa görərək ki, o baş verməmişən qabaq təxminən 40 adam, 40 adam e, Hüseyn (r.a.) ilə bəyyət eləmişdi yazışma yolu ilə. Çünki Hüseyn (r.a.)-dan xəbər gəlib çatanda Şeyx (r.a.) özünün Yəni, qardaşı olmuşsun, əqli göndərir ki, ged xəbərdar al. O gedir, görə həqiqətəndə 40 minlə yaxın adam beyət edib ona və artıq o məktub göndər ki, Hüseyinə ki, Hüseyin, gəl, artıq burada həqiqətəndə insanlar sənin yəni, imamlıqı istəyir, yəni sənin əmirliyi istəyirlər, böyülüyü istəyirlər və Hüseyin radiyala məktub çatandan sonra artıq Yezidə xəbər çatır, Yezidə xəbər göndərir, o 40 min adamı toplumu dağıdırlar. Yəni, kimləri isə qorxudurlar, öldürəni öldürürlər, qalanlar pulzat verilər, həmən insanlar dağılır və Müslümin əqli də, yəni, edam eləyirlər. Və xulas o da ki, Hüseyin Radiyalan-a axırıncı məktub çatmır ki, orada e, bu, bu gün, yəni, durum nə yerdədir, vəziyyət nə yerdədir. Və Hüseyin Radiyalan gəlib axta Kərbalanı müəyyən bir məsafədə çatanda xəbər olur ki, artıq heç biri qalmayıb. O 4 min, 40 min insandan bir nəfərdə qalmayıb. Və... E, onun edam edəndən sonra, yəni onu qətilə yetirəndən sonra onun cəsədini, başını arabanın içində küfanın küsələndə, sürəndə küfə əhli Bakır üz gözünü vurmağa. Orada baş yıla üz gözlərini vurmağa, özdən əziyyət etməyə, onda Zeynəb radiyallah ona qayıdır ki, siz niyə gör üz gözlüyüdürsüz? Siz onu bu günə qoydunuz da. Oturmuşdur dil öz evində. Yəni bu cümlələr işlədir. Deyir ki, onu bu günə qoyan siz oldunuz. O dərüz isti ocağında oturmuşdur. Yəni maddədən siz onu gətirdiniz bura. Siz ona bəyt elədiniz, gətirdiniz bura. Siz onu darda qoyub qaştınız. Halbuki Hüseyn radiyallah maddədən çıxanda o dövrün sahabelərindən E, Abdullah ibn Ömər, Cəbir ibn Abdullah, İbn Abbas kimi sahabələr deyirlər ki, Hüseyin getmə, onunla sən atava, elədiyi xəyanəti sənə edəcəklər, bu deyil sənin ölümü, ölümü sənin sonluğumu aparır, yəni getmə, nəsiyyət deyiləmişdilər. Ancaq Hüseyin radiyalan artıq oradan xəbər gəlmişdi və Hüseyin radiyalan onun fikrini yəni qətirləşdirmişdir. Yəni xulaqsa o ki, həmən bu hadisə, yəni bu yündən baş verməyib. O vaxtdan onlar özlərini döyədə gəlirlər. Yəni sanki o vaxtlar onlar onu bir peşmançılı kimi edirdilər. Sonra isə artıq e, təxminən 10-12 ildən sonra e, Muhammed Muxtar adında, yəni biri çıxır və o adam toplayır və gedir. Həmen Hüseyni qətillə yetirən e, Ubeydullah bin Ziyad və ya Ziyad bin Ubeydullahı, yəni qətillə yetirirlər. Ancaq bu günə kimi həmen o mərasim qalır. Yəni bu gün əgər kimsə e, 12 ayın 12-ə ye, iç, kef elə biləcə məhərəmin 10-cu günü gəlsən, sinəvə zəncir və deyilən ki, mən əhribiyyətin aşıqı yəm, hansı məntiqdən düzdür? Hansı qanun çərçifəsi, hansı prinsiplərə asa heç birinə? Heç bir qayda, qanuna heç bir əsaslar əsaslanmayan bir eşkdir, bir sevdadır, bir məhəbbətdir, bir iddiadır, bir uydurmadır. Ancaq həqiqi e, Peyğəmbər sal və xüsusən də Əhli Beytin Aşqiyyəm deyən insan sanki e, Peyğəmbər Sal-ı Səlləmin yoluna addım-addım getməlidirlər. Çünki o imamlar deyilən şəxslər, onlar vəh sahibləri deyirlər, onlar kitab sahibləri deyirlər. Onlar kimin arxasında gedirlər? Peyğambər s.ə.v. Yəni, əgər Əhli Beytin, xüsusən də Əli, Hüseyin, Həsən və yaxud da ki, İmam Cəhfər, və başqalarının, əgər onlar ayrıcə bir yolun yolçuları olsaydı, ayrıcə bir yolla gedəsi olan şəxslər isə, Qeytomus ondan ayrıcə bir kitabı olaydı, ayrıcə bir düsturu qaydası olardı. O da yoxdur və bu da o, bir daha onu göstərir ki, onların attıqları uydurmalar, iftiralar baxmayaraq, həyətən də əhəl beyt onların iddialanan uzaqdır və qıyamət gündə istər Əlinin, istər Həsənin, istər Hüseyin, istər digər imamların üstündə edilən şirkilərə baxmayaraq, onlar qıyamət günü məsum olacaqlar. Onlar onlardan təbərrü eləcəklər, uzaqlaşdıracaqlar. Və heç bir dində, heç bir şəriyyətin, heç bir yerində e, hər hansı bir e, imama, e, imamı Allaha şəriq qoşmaq barəsində də bir ayə nazur olmuyor. Bir hədisdə, peyğəmsin bir hədisi deməyib ki, hər hansı bir e, imamı e, peyğəmbərdən sonra ilahlaşdırsınlar və ya və s. Və bugün E, o kəslərin hansılar ki e, peyğəmbər sallallahu əleyhi və əhləbeytin e, aşiqləri və ya əhləbeyt e, sevgisinə iddia olan şəxslər məs həqiqi iddialarını peyğəmbər e, sallallahu e, əməlinə ittiba etmək onun dediklərini yerinə etmək qadanalarından çəkinmək olmalıdır və belə bir halda onlar məs Peyğambər Sal-Sələmə layiqincə nəsiyyət etmiş, yəni olacaqlar, yəni, onların nəsiyyəti Peyğambərə məhz bu cür əməldən sonur olar. Və sonra isə müəllifin, evali əyim, evali əyim mətir muslimin ləfsini gətirir və Peyğambər Sələm dediyi kimi və Allaha onun kitabını, onun rəsuluna və sonra deyir ki, İmamların imamlarına, yəni imamlarına, rəhbərlərinə, xəlifələrinə olan yəni nəsiyyətdir. Və hamı bilir ki, hər bir İslam dövlətində yəni özünün xəlifəsi olur, xəlifələrin qoyduqları əmirlər olur əmirlərin qoyduqları valilər olur və bu imamlar da deyiləndə bu bir başı olaraq xəlifələr nəzərdə tutulur. Yəni İslam xəlifələri hansı ki onlar, yəni İslamın qoyduqları qaydalarla, yəni seçilmiş İslam xəlifələridir və eyni zamanda əmirlər, eyni zamanda da yəni valilər. Və e, peyğəmbər s.ə. bu sözü e, elə-belə, yəni vurğulamayıb. Yəni elə-belə deməyib. Çünki e, baxsaq, görsək, hətta e, Quran-Kərimdə Allah və rasuluna itaatdandan sonra kimin itaatən əmr olunub? əmrlilərin atəyhəllahu və tələssə və ulül əmriminkum və olan, yəni əmr sahiblərinə. Və şək yoxdur ki, e, İslam dövlətlərində, yəni e, olacaq, yəni xələfələr, onlar məsum insanlar deyil. Onlar e, xatası insanlar deyil və onların xətaları ola bilər ki, hətta məmumlardan qat-qat çox olsun, yəni onların e, rayiyyətləri altına olan insanlardan qat-qat çox olsun. Çünki e, çox vaxtı biz e, əmirlərin, xəlifələrin, asillərin şahidi olur ki, yəni, var dövlət o qədər çox olur ki, hətta o qədər var dövlətin müqabilində e, ümumi kütləvi olan insanların haqqları tapdarlanır. Necə məsəl üçün e, hər bir dövlətdə olduğu kimi, yəni hamı göz şahidindədir ki, istər yəni müsəlman iddiası olanlar, istərsə də qeyri-müsəlman yəni dövlətlərdə, yəni, bu hadisələr biz yəni rəssinə gəlirik. Və biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm baxsaq, görsək ki, Ərbədin Səriyə radiyullahın həccini e, eşidəndə ki, e, bir gün Peyğəmbər səhabələrinə deyir ki, e, vaxt olacaq, yəni məndən sonra e, sizin üzərinizdə olan hakimlər Onlar insanların haqlı olduqları şeyləri mənimsəyəcək. Yəni, ətəratın, e, itəratın sözün də mənası, yəni hədisə gən itəratın mənası, yəni e, o bir şeyə bütün hamısı e, haqlı olduqları halda yəni onları e, rəhbərlər, xəlifələr tək mənimsəyəcəklər. Və onda sahabə deyir, Rəsul biz neyiniyək? Onlara qarşı mı qaldıraq? Onda Peyğambə isələ deyir ki, e, deyir, onların İstədikləri haqları verin, öz haqqınızı Allahdan istəyin. Yəni, baxma ki, onlar o qədər var dövlət sahibləridirlər, o qədər e, mülk sahiblərdə bütün var dövlət əllərin altından keçir, amma onunla yanaşı onları o yetmir. Onlar əllərin altında insanların da haqlarını yəni, tapdalamağa hazırdırlar və tapdalıyırlar da. Və belə bir halda Peyğəməsəm deyir ki, onlar sizdən istədikli haqları verin. Çünki əks halda sən haqqını ödəmədin halda sərin başın ondan da böyük zərərlər görə bilər. Necə bugünkü kimi bir yer oturursan, nağət gəlir, o gəlir, bu gəlir. duxun çatır, birindən bir şey eləmə, dinə vermirəm, eləmirəm, sabahsın sən iflasa uğraya bilərsən. Cərimə ilə bir şey gələr ki, ya bütün mülkün iflasa gedir. Aydındır? Və Peyğəmbər səsindən bildirir ki, yəni öz ə, onların istədiklərini verin və öz haqqınızı da Allah Subhanahu va Ə, həqiqdən də ə, imamlara nəsiyyət, yəni mühüm mövzudur və hər bir şəxsin də yəni, bacarığı yəni, səviyyədə deyil və çünki Peyğəməsən bildirir ki, ən ə, yaxşı şəhid, iki şəhiddir. Biri varı ilə, mülkü ilə Allah yoluna geçsin və geriyə qayıtmasın, ikincisi isə zalim haqqın yanında ona haqqsızlığın üzünə desin və o da onu öldürsün. Yəni, zalim haq, e, hakimin üzünə nəyə demək, bu ölümə bərabər bir şey deməkdir. Yəni, Peyğəmsən bildirir ki, yəni, o ha hakimlərin, sultanların haqsızlıqların məsidlərdə, imamlər, minbərlərdə danışmanın haqsızlıqlar yerinə gəlmir. Necə ki, hər bir şəxs öz eybinin xatasının toplum içərsində eşidmək istəmirsə, eyni zamanda hakimlər, sultanlar da bu cürdür. Onlar da öz xatalarını minbərlərdə, ondan sonra camatın topla çayxanlarda, camatın toplaşıq yerlə, mehçidlərdə eşitmək istəmirlər. O, Səmi Rəhmalı bildirir ki, kimlər ki, deyir, e, xəlifələrin, rəhbərlərin, imamların xatalarını toplum olan yerlərdə, mehçidlərdə, minbərlərdə, e, camat toplaşan yerlərdə və yaxud da radio, fərq yoxdur, bu cür yerlərdə bildirirlərsə, bu dir xavarizlərin sifətlərində. Bu deyil xavadilərin sifətlərindədir və e, onlara nəsiyyət isə bizim yalnız və yalnız Allah subhanahu wa ta'aladan onlara hidayət istəmək və yaxud da hidayətə layiq deyirlərsə onların zülümündən uzaq olmağa arzulamalıq. Yəni heç kim e, xatasın, yəni böyünün xəlifəsinin, imamının, rəhbərinin xatasını yəni, gəlib camatın içində e, salalamaqla, araşdırmaqla, bəyin eləməklə o islah olmur. Əksini o, fəsədə aparıb çıxarır və e, Peyğambət sana bildirir ki, Və li əhmətəl-muslimin və əmmətim və sonra isə imamlar nəsiyyətdən sonra Peyğəmətən bildirir ki, və bütün avam insanlara və hər bir, yəni avam deyənə toplum, qalan toplum misalmanlara və şək yodur ki, bu, bu e, toplumların içində onların həm alimləri var, həm də yəni, cahilləri var və hər bir şəxsin özünün nəsiyyəti ayrı olur. Və nəsiyyət sözü xalis sözündən götürülüb. Və eğer sən bir qardaşa bir xeyri istəyirsənsə, səmimi qəbdən onu e, nus edirsənsə, səmimi qəbdən ixlasla nəsiyyət edirsənsə, sən onu olan nəsiyyəti toplumun içində eləmirsən. Toplumun içində olan nəsiyyət nəsiyyət deyil, əslində tənbihdir, təhkirdir və yaxud da başqa, yəni amildir. Həqiqin neçə içəməz həmən qardaşı, həmən e, xata gördüyün el məhlinin xatasını qıraqda çəkib ona bəyan eləməkdir. Əgər e, bacardığın, e, qaldırdığın hüccələr varsa, amma hüccət bəyanın yoxdursa, yəni sən onu e, xata olduğunu iddia edə bilmərsən. Hətta səndə bəyanət olmayana qədər, yəni dəlil haq olmayana qədər. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.